Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Король чарівників. Розділ третій. Наступного ранку Квентін поїхав до доків у чорній кареті з оксамитовими шторами та м'якими сидіннями. Всередині було безпечно та затхло як у вітальні, тільки на колесах. Поруч сиділа королева Джулія, вільно погойдуючись із похитуванням карети. Навпроти, майже торкаючись їх колінами, сидів адмірал філорійського флоту. Квентін вирішив, що якщо він збирається у подорож до острова у дупі Всесвіту, то треба зробити це належним чином. Треба підготуватись – для цього знадобляться деякі речі. Наприклад, міцне судно. Теоретично всі кораблі були доступні королям і королевам, але більшість із тих, що вони тримали на поготові, були військовими, і вони виявились лякаючи спартанськими всередині: ряди гамаків і стелажі з піддонами. Жодної каюти зовсім не підходило для подорожі короля Квінтіна. Так Еліот любив писати в офіційних документах. Отож, вони рушили до доків, щоб знайти відповідний корабель. Квентін почувався добре. Він був сповнений енергії та рішучості, яких не відчував уже давно. Це те, на що він чекав. Адмірал був тривожно низьким чоловічком на ім'я Лакер, з тонким сірим обличчям, яке виглядало так, ніби його зробили з сланцю, п'ятдесятирічним впливом вітру та бризок. Справа не в тому, що Квентін не міг сказати, чого саме шукає. Він точно знає, чого хоче. Наприклад, корабель з одного з романів Філорі, зокрема «Свіфт», який фігурував у четвертій книзі. То був піратський корабель, але пірати були лише вдавані. Насправді це група філорійських дворян, помилково звинувачених у зраді, які прагнули очистити свої імена. Складалось враження, що свіфт – це затишне маленьке судно, елегантне, але готове до бою, правильної форми та з сяючими жовтими ілюмінаторами, через які можна побачити затишні корабельні каюти. Звичайно, якщо б це була книга, то потрібний корабель уже був би пришвартований у доках і чекав на його команду. Але це не книга про Філорі, а Філорі. Тож усе зараз залежало від Квентіна. «Мені потрібно щось не надто велике і не надто маленьке», – сказав він адміралу. «Середнього розміру. І воно має бути комфортним, і швидким, і міцним». «Так, точно. Гармати потрібні?» «Ні-ні, ніяких гармат. Ну, можливо, кілька?» «Так, точно, кілька гармат. І, будь ласка, адмірал, не будьте мудаком. Я впізнаю цей корабель, коли його побачу. А якщо ні, то покажіть мені його, добре?» Адмірал Лагар ледь помітно схилив голову, показуючи, що вони домовились. Він спробує бути якомога меншим мудаком. Вайтспаєр стояв на березі широкої вигнутої бухти, дивно-блідо-зеленого моря, яке було надто ідеальним. Ніби берег там вирізали навмисне якісь божевільні істоти, що доброзичливо ставились до смертних, і потурбувались, щоб ті мали де поставити свої кораблі, коли їх не використовували. Наскільки Квентіну було відомо, так і було. Він наказав кучеру висадити їх на кінці набережної. Вони вилізли, усі троє, покліпали на ранкове сонце після гойдаючоїся темряви карети. Повітря було насичене запахом солі, дерева та смоли. Воно було п'янким, як вдих чистого кисню. «Що ж?» – оголосив Квентін. «Зробимо це!» І сплеснув руками. Вони пішли від одного кінця доків до іншого, переступаючи через натягнуті троси, розчавлені та висушені рибні тушки, оминаючи стійки та коловороти, пробираючись лабіринтами складених ящиків. Набережна була домом для дивовижного розмаїття суден з усіх куточків імперії. Тут стояв і гігантський дредноут, зроблений з чорного дерева, з дев'ятьма щоглами та пантерою, що стрибає в якості носової фігури, з квадратним цегляно-червоним вітрилом. Були шлюпи, галеони та шхуни, корвети та крихітні стрімки-каравели. Як ванна, наповнена гумовими качочками роботи Фаберже. Знадобилась година, щоб дістатись до дальнього кінця доків. Тут Квентін повернувся до адмірала. «То що ви думаєте?» «Мені здається, Сокира, Одноденка або Морган Даунс підійдуть». «Мабуть. Мені здається, ви маєте рацію. Джулія». Джулія ж нічого не говорила протягом усього часу. Вона була відсторонена, ніби сумна була. Він згадав, що Еліот розповів минулої ночі та запитав, чи знайшла Джулія те, що шукала? Можливо, вона саме тому хоче потрапити на зовнішній острів. Мені байдуже. Усі кораблі чудові, Квентіне. Мені байдуже. І от вони обидва мали рацію. Було багато пристойних на вигляд кораблів, навіть гарних. Але це не свіфт. Квентін склав руки на грудях і примружився. У променях пізнього ранку він побачив ще кораблі. «А як щодо тих?» Лакар стиснув губи. Джулія теж кинула оком в потрібну сторону. Її очі все ще були чорними з учорашнього дня. Їй не потрібно було примружуватись. «Вони також у вашому розпорядженні, ваша високість", сказав Лакар. «Так, точно!» Джулія підійшла по найближчому пірсу до місця, де був прив'язаний скромний рибальський човен. Застрибнула у нього і почала розв'язувати мотузку. «Давай зі мною!» – покликала вона. Лакер жестом показав Квентіну йти першим. «Іноді потрібно просто щось зробити, Квентіне!» – сказала Джулія, коли він опустився поруч із нею. «Ти занадто багато часу вагаєшся!» Було добре вийти у відкрите море, але вітру було мало, і коли потеплішало, човен почав смердіти. На диво його власник виліз з під палуби, де, мабуть, і спав. То був обгорілий на сонці та вітрі чоловік із сивою бородою, одягнений у комбінезон, під яким точно нічого не було. Лакар звернувся до нього на мові, яку Квентін не впізнав. Чоловік той, здавалось, зовсім не засмутився, скоріше здивувався, виявивши, що його човен був реквізований двома монархами та адміралом. Що стосується лакера, він виглядав нечесно комфортно в спеку у парадному мундирі. Вони оглядали ще більше різноманітних невідповідних суден. Більшість з них стояли віддалено, тому що їхня осадка була занадто глибокою, Неможливо було кинути якір ближче. Великий, кремезний, лінійний корабель, роздута вечірня яхта якогось дворянина, товста, масляного кольору торгова посудина. А як щодо того? Квентін вказав пальцем. Прошу вибачення, ваша високосте. Мій зір постраждав на службі нашій великій нації. Ви ж не маєте на увазі... Маю, перебив Квентін цю драму. Той. Он там. З одного з виступів великої затоки виступала пласка мілина, біля неї лежав корабель, це відлив м'яко поклав його на один бік, оголивши черево, ніби викинув на берег кита. Цей корабель, ваше високосте, дуже давно не виходив із затоки, але тим не менш. Частково Квентін наполягав на цьому тому що хотів відплатити адміралу за те, що той, незважаючи на обіцянку, був трохи мудлом. Власник рибацького човна обмінявся довгим поглядом з адміралом та потиснув плачима. — Повернемось до Моргандаунс! — Повернемось, сказала Джулія. Але король Квинтін бажає спочатку побачити той корабель. Знадобилось десять хвилин, щоб до нього дістатись. Рибалка завзято прокладав собі шлях проти вітру. Квентін нагадав собі заплатити за це чоловікові згодом. Корпус цього корабля був пофарбований у білий, але фарба облуплилась. У його формі було щось дивне, щось дуже стрімке. І він закінчувався довгим тонким бушпритом, зламаним навпіл. Цей корабель Квентіну сподобався. Він ані грубий, ані квадратний, як військовий, ні надто м'який і не надто гарний, як яхта. Елегантний, по-діловому гарний. Шкода, що це лише туша, а не корабель. Можливо, от на 50 років раніше, то що ти думаєш?» Адмірал Лакар подивився на обрій і прокашлявся. «Я думаю, цей корабель бачив кращі часи». «А як ви гадаєте, адмірал, що воно за таке?» «Це робочий!» Хрипко втрутився власник рибацького човна. «Клас олень! Курсував між цим місцем і лонгфулом!» Квентін навіть не усвідомлював, що всі навкруги розмовляють англійською. «Гарно виглядає або виглядав». «Так точно!» – урочисто сказав адмірал. «Один з найкрасивіших кораблів...» які коли-небудь будувались». Квентін не розумів, жартує лакер чи ні. Хіба що цілком очевидно, що цей солдат старий ніколи не жартує. «Що, дійсно?» – перепитав Квентін. «Ніщо не рухалось так, як клас олень», – сказав лакер. «Вони були побудовані для перевезення Бергспару-Слонгфеллу, а потім холодних спецій на своротньому шляху. швидкі, міцні. На них можна було дістатись до пекла і назад. Ага, то чому їх більше немає? У Лонгфолі закінчився Бергспар, сказав рибалка. Щось він розбазікався. Тож ми й перестали відправляти їм спеції. Це був кінець кораблів класу олень. Більшість розібрали на дерево та продали на металобрухт. Їх будували лоріанці». Кожен корабельний майстер у Філорі намагався їх скопіювати. Але в тих кораблях було щось, і це щось скопіювати не вийшло. Моє перше командування було на дуже швидкому пікеті з Харткейма. Ніщо на службі не могло нас наздогнати, але я бачив, як клас олень одного разу пролетів повз мене на північ. Я скомандував розкрити додаткові вітрила, але все одно мій корабель виглядав так, ніби стоїть на місці. Квентін кивнув. Ореол маленьких птахів піднявся з облупленого корпусу корабля, на мить застигши на пориві вітру. Вони опливли човен та побачили палубу, яка була пробита щонайменше у двох місцях. На кормі написано «Мунт -жак». Так, це не корабель з роману Філлорі. Але це корабель який потрібен королю Квентіну. «Ну, думаю, вирішено», – сказав він. Відпливемо назад до Морган Даунс. Так точно, ваша високосте. І коли ми туди дістанемось, накажіть капітану, щоб він дістав той корабель з мілини». Квентін вказав на мунт-жак. «Усухий док. Ми його відремонтуємо. Приємне відчуття». Реставрувати деякі старі речі. Підготовка Мунджака, як виявилось цей корабель назвали в честь виду оленів, зайняло декілька тижнів. Квентін навіть скористався своїми королівськими привілеями і примусово залучив усіх найкращих корабельних майстрів міста. Але це дало час для подальшої підготовки. Енергія била у королі Квентіні через край. Нею, здавалось, можна було заживити невелике місто. Наступного дня Квентін наказав розмістити оголошення на кожній міській площі. Він хотів зробити турнір. Чесно кажучи, Квентін мав лише дуже розпливчасте уявлення про те, як працюють такі штуки, як турніри, або що навіть вони собою являють, за винятком того, що це було те, що королі робили в якийсь момент між тим, коли Ісус був живий, і тим, коли Шекспір помер. Саме цей період Квентін називав середньовіччям. Він знав, що там мають проводитись лицарські поєдинки, а також знав, що йому це не цікаво. Занадто дивно і дуже багато фалічних символів. І плюс коням важко. А ось звичайний бій на мечах – це цікаво. Не фехтування, або не тільки фехтування. Він не хотів нічого формального. Король Квентін хотів зробити щось схоже на смішані бойові мистецтва. Бій. Він хотів знати, хто найкращий мечник у королівстві. Без усіляких правил на але та пофіг. Всефілорійський чемпіон з бою на мечах. Тож він поширив новини. Через тиждень... Будь-хто, хто вважає, що може впоратись з мечем, повинен з'явитись в замок Вайтспайр та почати битись з суперниками, допоки не залишиться нікого, кого можна лупцювати. Переможець отримає невеликий, але вишуканий замок у фідорських глушинах та честь охороняти королівську особу під час майбутньої подорожі в нерозголошене місце. Еліот зайшов, коли Квентін стояв у великому банкетному залі. Колонна лакеїв виходила, несучи постільцю. Кожен. «Вибачте, ваша високосте!» – сказав Еліот. «Але що ви нахрін робите?» «Вибач, але ця єдина кімната достатньо велика для поєдинків. Тобто я зараз маю спитати, яких поєдинків?» «Ну, турнірних, бій на мечах. Ти що, оголошення не бачив?» «Стіл теж забирайте!» – крикнув Квентін економці, яка усім керувала. Просто переставте його в хол. Еліот, я проводжу турнір, щоб знайти найкращого мечника у філорі. А що, на вулиці не варіант? А якщо дощ? А якщо я захочу поїсти? Я наказав подати вечерю у приймальні. Тож на вулиці їсти не доведеться. Ще один чоловік стояв на руках і колінах на підлозі, розкреслюючи підлогу шматком крейди. «Квентін!» Сказав Еліот. «Я щойно дещо почув від декого з Корабельної Гільдії. Ти хоч уявляєш, скільки нам коштує твій корабель? Джекалоп чи як його там?» «Та ні, Мунджак. Близько двадцяти років податків із зовнішнього острова. Ось скільки нам це коштує», – сказав Еліот, відповідаючи на своє ж запитання. «Це просто на випадок, якщо тобі цікаво». «А мені не цікаво, але ж ти іронію бачиш!» Квентін задумався. «Ну, звичайно, бачу, але справа не в грошах». «Ну, а в чому тоді?» «Справа у красі та елегантності», – сказав Квентін. «Ти ж як ніхто інший повинен розуміти». Еліот зітхнув. «Ну, гадаю, розумію», – сказав він. «І мені це потрібно». Ось всі мої виправдання. Еліот кивнув. Ну, це я теж розумію. Учасники прибули в місто через кілька днів. Вони являли собою дивний звіринець. Чоловіки, жінки, високі, низькі, привидоподібні істоти, дикі, пошрамовані, тавровані звірі, поголені, татуйовані. Був навіть ходячий скелет, та живі обладунки. Вони несли мечі, які світились, дзищали, горіли, співали. Пара сямських близнюків взагалі запропонувала брати участь індивідуально і в разі перемоги галантно заявила про свою готовність битися один з одним. Був також розумний меч, його привезли на шовковій подушці. Він пояснив, що теж бажає брати участь. Потрібен просто хтось, хто готовий ним володіти. У перший день турніру було стільки пар, що поєдинки довелось проводити й на вулиці, на дерев'яних сценах, встановлених у дворах. Панувала циркова атмосфера. Погода саме змінювалась. Це був перший холодний ранок року, і дихання бійців диміло в ранковому повітрі. Вони виконували усілякі дивні розтяжки та розминки на мокрій траві. На це і сподівався Квентін. Він жодного разу не всидів на місці достатньо довго, щоб додивитись матч, бо завжди у сусідньому рингу відбувалося щось цікаве. Крики, брязкіт, дивні бойові вигуки, та ще якісь неідентифіковані звуки порушували ранкову тишу. Це було як на полі бою, але без смерті та страждань. Знадобилось три повних дні, щоб учасники пройшли через жеребкування. По дорозі знайшлись кілька інцидентів, вибухів, заборонена зброя і магія. Але ніхто не постраждав надто сильно, дякувати Богу. Квентін навіть подумав інкогніто всяти участь у турнірі. Але тепер розумів, якою катастрофою це стало б. Він не протримався б і тридцяти секунд. Король Квентін сам наглядав за фінальним поєдинком. Поруч були король Еліот та королева Джанет. А от ці поєдинки були нижче уваги королеви Джулії. Тут були також різні барони та інші придворні вельможі, хоча б Квентін хотів би усіх відправити на вулицю. І ось останні два бійці увійшли разом пліч-опліч, але без розмов. Вони виглядали дивно схожими – чоловік та жінка. Обидва струнки, середній зріст, нічого надзвичайного в жодному. Вони були спокійні, серйозні і не виявляли очевидної ворожості. Професіонали, відібрані з вищих ешелонів гільдії найманців. Вони були тут лише для того, щоб вести справи вдало маскуючи жаху насильства під стіною спокою. Жінку звали Арал. Ім'я чоловіка було Бінгл. Арал билась вкрита вуаллю та закутана як нінця. Вона мала репутацію елегантного бійця, який зробив фетиш зі своєї техніки. Ніхто не міг захиститись від неї, не кажучи вже про те, щоб завдати їй шкоди. Меч її був дивовижним, злегка вигнутий, у формі видовженої літери «С». Гарний, але його важко носити з собою, подумалось Квентіну. І як його вкладати в піхви? Бінгл був оливкового кольору чоловіком з опущеними очима, які надавали йому меланхолійного вигляду. Він носив те, що колись могло бути офіцерським мундиром з якого були зрізані погони. Бився він тонким, гнучким, схожим на батіг клинком зі складною кошиковою рукояткою, яка не виглядала філдерською. Хоч він виграв усі свої поєдинки, чутки ходили такі, що він це зробив, не вдаючись до реального бою. Один поєдинок почався вранці і тривав майже до заходу сонця, Допоки Бінгл займався нескінченною серією обманів і ухилень. Заради нього й затримали увесь турнір. В наступному поєдинку противник Бінгла дочекався, поки пролунає початковий свисток, а потім спокійно переступив крейдяну лінію за межі майданчика, щоб отримати автоматичну поразку. Мабуть, вони зустрічались раніше, і одного разу було достатньо. Квентін з нетерпінням чекав, коли хтось змусить Бінгла справді стати й битись. Квентін кивнув майстрам меча, щоб почати поєдинок. Арал почала послідовність дуже стилізованих рухів, малюючи плавні фігури в повітрі вигнутим клинком. Вона не наближалась до супротивника. Здавалось, загубилась в концентрації. Практикуючи якесь ритуалізоване, Майже абстрактне бойове мистецтво. Бінгол подивився на неї та покрутив кінчиком меча. А потім доєднався до танцю. Він почав виконувати ті ж рухи, що його супротивник. Вони стали дзеркальним відображенням один одного. Мабуть, вони дотримувались одного стилю. Сміх прокотився натовпом. І це було смішно. «Мім» копіює перехожого але жоден з бійців не сміявся. Не було зрозуміло, коли саме скінчилась ця прелюдія і почався бій. Було схоже на полум'я свічки, яке випадково торкнулось штори. Іскра перестрибнула якийсь проміжок, симетрія була порушена, матеріал досяг критичної температури і раптом кімната наповнилась швидкострільним брязкотом сталі. На цьому рівні майстерності Усі дії відбувались надто швидко. Не вдавалось навіть стежити. Точні рухи, контррухи. Нікому не вдавалось нічого розгледіти. Бій складався з дух обертань постійного руху. Кожна сторона шукала проломи і знаходила глухі кути. Складалось враження, що вони читали один одного до атомарного рівня. Усі рухи починались гарно як встановлені послідовності. Іноді навіть включали в себе сальто або перекид, потім потік переривався, і все перетворювалось на хаос, доки мечі не плутались і не блокувались. Бійці розходились, і все починалось спочатку. «О Боже!» – подумав Квентін. «І він збирається сісти на човен з кимось із них? Це трохи аж занадто реально». Але було дещо електризуюче. Це люди, які точно знали, що повинні робити, і ніколи не вагались це робити, незалежно від того, виграють вони чи програють. Але раптом все скінчилось. Арал нанесла удар зверху, від якого Бінгол відкотився, і через сліпий випадок її меч застряг у підлозі, у тріщині між двома плитами. Виходячи з перекату, Бінгл рефлекторно вдарив по мечу ногою, від чого той зламався. Арал відступила, не намагаючись приховати розчарування, і показала, що здається. Але Бінгл похитав головою. Він не був задоволений підставами для перемоги. Хотів продовжувати бій. І подивився на Квентіна, чекаючи рішення. Усі інші теж. «Що ж», – подумав Квентін, – «якщо він хоче грати за правилами хорошого хлопчика, то будь ласка. Він і сам не був проти, ще трошки подивитись». Квентін витягнув свого меча і запропонував його Арал руків'ям вперед. Вона відчула баланс, неохоче кивнула, а потім знову стала у бойову стійку. Поєдинок відновився. Через п'ять хвилин бінґл перестрибнув низький удар і спробував якийсь повітряний трюк, а потім заплутався в нінця обмотках арал. Опинився поруч із нею всередині її захисту, і жінка тричі жорстко вдарила його в ребра. Той застогнав та пішов назад до кредяної лінії. Квентін був упевнений, що він вилетить, але в останню секунду все зрозумів. Бінгл розвернувся і балетно підстрибнув, відштовхнувшись від стіни, перелетів через голову Арал і приземлився на ноги прямо в межах майданчика. Натовп ахнув і зааплодував. Це був цирковий трюк, театральний і надмірний. Арал роздратовано зняла свою хустку і розпустила дивовижну масу хвилястого каштанового волосся, а потім знову стала в стійку. «Б'юся об заклад, вона тренувала це перед дзеркалом», – прошепотів Квентіну Еліот. Динаміка змінилась. Тепер Бінгл відмовився від формального балетного стилю, а потім накинувся на жінку як берсерк швидко і люто. Нарешті перейшов від придворного режиму дуелі до крикливого та тупотячого. Арал все більше розгублювалась, намагаючись пристосуватись, що ймовірно й було метою Бінгла. Порушивши мовчання, вона щось вигукнула і кинула вперед. Бінгл зустрів її атаку парируванням, настільки неймовірним, що воно було навіть водивільним. Він зупинив її меч, точніше, меч Квентіна, кінчиком свого, так що дві зброї зустрілись вістрям до вістря. А потім зігнулись, так що меч Бінгла різко тріснув, той навіть смикнув головою в бік, щоб уникнути уламка. А потім з огидою кинув непотрібне руків'я в арал. Руків'я вдарило її по скроні, але жінка відмахнулась. Вона зупинилась, очевидно роздумуючи, чи запропонувати йому ту ж щедрість, яку і він пропонував їй. Але потім, зробивши якийсь внутрішній розрахунок, ймовірно пов'язаний з честю принципами і замками, вона націлила удар зверху на плече. Бінгол закрив очі і швидко опустився на одне коліно. Час здавалось застиг. Меч повільно опускався. Спочатку Квентін навіть не зрозумів, що сталося, але кімната вибухнула здивуванням. Бінгол зупинив клинок долонями посеред удару, оголеною плоттю проти гострої сталі. Рух розрахований до останньої наносекунди. Арал знадобилась мить, щоб зрозуміти, що трапилось, і Бінгл її не змарнував. Скориставшись перевагою, він смикнув зброю на себе, вирвавши її з рук, а потім спритно перевернув меч, уткнувши лезо в горло Арал. Поєдинок скінчився. О, Господи, сказав Еліот. ти це бачив? «О, господи!» Барони забули про шляхетність. Вони підвелись, вигукуючи «Ура!» та оточили переможця. Квентін та Еліот доєднались. Але Бінгал, здавалось, не бачив їх. Опущені очі ніколи не змінювали виразу. Він прийшов крізь натовп до трону Квентіна, де став на коліна і повернув королю меч. Наступного ранку, коли Квентін відвідав набережну, Мунджак кишів робітниками, як піраннями на нещасному амазонському досліднику. Тільки навпаки. Вони збирали Мунджак назад, повертали корабель до життя. Не було жодної його частини, яку б агресивно не шліфували і не лакували, не затягували, не зміцнювали або не замінювали. Вони підняли його в сухий док. Підперли, полагодили вигнуті дошки, законопатили, обсмолили та пофарбували. Невпорядковані удари молотків лунали з усіх сторін. Як виявилось, структурні елементи корабля були непошкодженими. Що було добре, бо корабельні майстри і не думали, що відтворять знайдене. Глибоко в трюмі вони знайшли залишки якогось дерев'яного годинникового механізму, з'єднаного з натягнутими нитками, що вели в різні частини корабля. Вони не могли зрозуміти, для чого це, тому Квентін наказав усе залишити в спокої. Корпус Мунджака став елегантним чорним з яскраво-білою обробкою. А ще шились сотні ярдів нових вітрил. Дивовижно технічний процес, який відбувався у величезному просторому цеху, розміром з ангар для літаків. Гострі аромати тирси та вологої фарби розквітали в повітрі. Квентін із радістю їх вдихав, бо відчував, що теж повертається до життя. Не те, щоб він був мертвий, просто відчував себе не дуже живим. До спуску на воду залишилось два-три дні. І Квентін відвідав картографічну кімнату замку – щоб дізнатися щось про пункт свого призначення. Зовнішній острів був найменш захоплюючою частиною королівства, але краще його хоча б знайти. Після галасу доків картографічна кімната була резервуаром прохолодної тиші. Одна стіна була вікном, інша була зайнята чудовою картою філлорі від підлоги і до стелі. Від лорії на півночі до пустелі на півдні. Карту перетинала бібліотечна драбина, щоб можна було підлізти близько до тієї частини, яку хочеться вивчити. Вдавалось побачити навіть окремі дерева в королівському лісі. А от дріад не було. Карта була злегка анімована якоюсь магією. Крихітні хвилі бились об скелі. Можна було навіть почути шум, схожий на гул у мушлі. Тіні просувались по карті, показуючи, де філорі ніч, а де день. Над головою мерехтіли крихітні зірки в оксамитово-синьо-чорному кольорі небесної карти, яка показувала філорійські сузір'я. Це було королівство Квентіна, земля, якою він володарює. Тут усе виглядало дуже свіжим, зеленим і чарівним. Філлорі – земля, про яку він мріяв в дитинстві, до того, як тут опинився. Картографічна кімната була не зовсім вуликом діяльності. Єдиний видимий співробітник – це похмурий підліток з густим чорним чубчиком, що падає на очі. Він схилився над столом, виконуючи якісь обчислення за допомогою сталевих картографічних інструментів. Йому знадобилась хвилина, щоб підняти голову і зрозуміти, що поруч хтось є. Хлопець неохоче назвав своє ім'я – Бенедикт. Хлопцю, судячи з усього, 16. І у Квентіна виникло відчуття, що в картографічну заходить не так багато людей. І, ще рідше, ці люди – королі. У будь-якому випадку Бенедикт забув виявити належну повагу. Квентін махнув на це рукою. Особисто він може обходитись без поклонів і скреготу. Але йому потрібна карта. То ти можеш показати, де зовнішній острів. Очі Бенедикта на секунду стали порожніми, ніби він зазирнув у якусь ментальну базу даних. Потім хлопець відвернувся та потягнувся до стіни, поцяткованої маленькими квадратними шухлядами. Витягнув одну. Вони виявились тонкими, але дуже глибокими. Звідти й показався сувій. Центральним елементом картографічної був важкий дерев'яний стіл зі складним латунним механізмом. Бенедикт спритно вставив у нього сувій та провернув ручку. Це було єдине, що він робив з чимось, що хоч віддалено нагадувало спритність. Сувій розгорнувся, розклався рівно, тож можна було добре його розглянути. Бенедикт продовжував крутити ручку. Квентін бачив ярди майже чистого пергаменту, де були нанесені криві та дуги широти й довготи, або їхні філорійські еквіваленти. Нарешті все зупинилось на крихітному, неправильної форми шматочку землі, який носив назву Зовнішній острів. «Ну, це воно», – сказав Квентін. Бенедикт не підтвердив і не спростував цей факт. Йому було болісно незручно встановлювати зоровий контакт. Квентін не міг згадати, кого йому нагадує цей хлопець, поки не зрозумів, що, мабуть, так він виглядав для інших людей у свої 16. «Страх перед усіма і всім», – Прихований за маскою презирства, і найбільше презирство зарезервоване для себе. Здається, далеко, сказав Квентін. Скільки днів плавання? Не знаю, сказав Бенедикт, що було не зовсім правдою, тому що він додав, очевидно, проти своєї волі. Можливо, три. Це 477 миль морських. А яка різниця? «Морська довша!» Наскільки? «На двісті шістдесят п'ять ярдів!» Відчеканив Бенедикт. «І ще трошки!» Квентін був вражений. Хтось, напевно, постарався, вбиваючи в Бенедикта якусь інформацію. Латунний считувач карт мав багато шарнірних важелів, які спокусливо витягувались назовні, кожен з яких ніс на собі рухому лінзу. Квентін повернув один, і з'явилася збільшена версія зовнішнього острова. Той по формі нагадував арахіс із зірочкою на одному кінці. Що ж, на це він приблизно і розраховував. Лінза не змогла виявити нічого іншого. «Ну і хто там живе?» «Рибалки, ну, здається. Там є агент корони. Ось чому там зірка». Вони разом подивились туди. «Це гівно, а не карта!» Висловився Бенедикт та нахилився так, що його ніс майже торкнувся пергаменту. «Ви тільки-но ну, гляньте на тінь! А взагалі, навіщо це вам?» «Бо я туди пливу!» «Що, дійсно? А чому?» «Ну, а це взагалі-то дуже хороше питання!» «Ви шукаєте ключ?» «Який ключ?» «Ну, є казка!» – сказав Пенедикт, ніби пояснюючи щось дитині в групі дитячого садочка. «Там є ключ, який заводить світ! Ну, має бути!» Квентін у свій час не дуже цікавився філорійським фольклором. «А чому б тобі не рушити зі мною?» – раптом запитав король. «Зробиш нову карту, якщо ця така гівняна. Чомусь?» Квентін хотів витягти цього хлопця з зони комфорту, щоб він перестав зневажати усіх інших людей, змусити його думати про щось, окрім власних нервозів. Це виявилося важче, ніж здавалось. Ну, я не кваліфікований для польових робіт, пробурмотів Бенедикт, знову опустивши погляд. Я картограф, а не геодезист. Квентін побачив, що погляд хлопця. Повернувся до карти, до неправильного арахісу. Вочевидь, юний майстер віддавав перевагу картам місць, а не місцям на картах. Звичайні роботи, Господи Ісусе! Господи Ісусе – це вграс, який молодші філорійці перейняли від нових правителів. Їм неможливо було пояснити, що це насправді означає. Тож вони були переконані, що це такий новий матюк. «Іменем королівства Філлорі?» – вимовив Квентін. «Я оголошую тебе кваліфікованим для польових робіт. Так, зійде. Вибач, меч не взяв». Бенедикт зніяковіла знизав плечима. Саме так, як знизав би сам Квентін десять років тому. Йому подобався цей хлопець, який думає, мабуть, що ніхто його не розуміє». Король Філлорі раптом подумав, що зможе допомогти Бенедикту. «А от ти про це подумай! Нам потрібен хтось, щоб оновити карти!» Квентін повернув ручку латунного пристрою для перегляду карт. Це справді був дуже витончений механізм. Маленькі напівприховані шестерні обернулись, і зовнішній острів відплив, щоб згорнутись у сувій. Ярди-ярди кремового чистого паперу пропливали повз, перекрашені тут і там пунктирними лініями та крихітними цифрами. Порожній океан. Нарешті сувій закінчився. Вільний кінець вискочив і затріпотів. «Взагалі, карти не так багато», – сказав Квентін, оскільки вважав, що повинен щось сказати. «Це останній сувій в каталозі». Відповів Бенедикт. «Ніхто на нього навіть не дивився з тих пір, як я тут. А можна я його візьму з собою?» Хлопець завагався. «Та все гаразд, я ж король, знаєш. Це взагалі моя карта, якщо вже на те пішло. Але я все одно повинен його підписати». Бенедикт обережно згорнув сувій і поклав його в шкіряний футляр, а потім видав королю клаптик паперу – який дозволяв винести карту з картографічної. Він його навіть підписав. Повне ім'я – Бенедикт Фенвік. Бенедикт Фенвік. Господи Ісусе, не дивно, що хлопець дуже похмурий. У підсумку, Квентін заволодів застарілим вітрильником, якого підняли з мертвих. Також мав психотично ефективного мечника – і загадкову королеву відьму. Так, це не братство кільця, але знову ж таки, він не буде рятувати світ від Саурона, а просто спробує провести податковий аудит у Кубки Острів'ян. Для цього його команди вистачить. Все було готово через три тижні після смерті Джолібі. Різкий солоний бриз пронизав набережну. Вітрила виглядали готовими поглинути вітер, та розігнати корабель до швидкості світла. Вони були білого кольору з блідим, блакитним бараном Філлорі. Чудове видовище! На набережній грав духовий оркестр. Диригент явно спонукав своїх підопічних до все більшої і більшої гучності, але ноти здувались вітром, як тільки вилітали з інструментів. За півгодини до відплиття З'явився Бенедикт Фенвік з рюкзаком на спині і дорожньою сумкою, напханою дзвінкими картографічними інструментами. Капітан, знову ж таки незворушний адмірал Лакер, виділив йому останні вільні апартаменти. Еліот вийшов на пристань разом з Квентіном попрощатися. «Що ж?» – сказав він. «Що ж?» Вони стали разом біля підніжжя трапу. «І ти справді це робиш?» «Ти думав, я блефую?» «Ну, взагалі, так. Коротше, передай привіт Джулії від мене, та не забудь те, що я про неї казав». Джулія вже була у себе в каюті, та виглядала як людина, яка не планує виходити, допоки всі не зійдуть на берег. «Я передам, ви впораєтесь тут без нас. А ти що, сумніваєшся?» Якщо ж з'ясуєш, що сталося з Джолібі, то дай прочуха тому, хто винен. На мене не чекай. Дякую. Якщо тобі цікаво, я не думаю, що це фенвіки. Мені здається, вони просто вважають нас мудозвонами. Квентін згадав, як вони вперше зустрілись, і як дивно виглядала крива щелепа Еліота. Тепер вона була такою звичною, що цього навіть не помічалось. Виглядало як щось природне, ніби щелепа горбатого кита. Гадаю, я можу виголосити промову, але її ніхто не почує. Якщо хочеш, я вдам, що ти закликаєш мене сприяти інтересам філорійського народу і показати цим бунтівним жителям зовнішнього острова, які, ймовірно, просто забули заплатити податки, якщо у них взагалі є гроші платити що ми тримаємось за усе, що є справедливим і правдивим, і їм варто про це пам'ятати. Тобі що, справді хочеться ринути в подорож? Якщо хочеш знати правду, мені доводиться докладати усіх зусиль, щоб просто стояти тут, на пристані. І гаразд, йди. До речі, у тебе додатковий член екіпажу, я забув про це. Розумні тварини когось прислали. Що? Кого? Ну, майже вгадав. Кого або що? Я ніколи не відрізняю, як до них звертатись. Воно, здається, воно, вже на борту. Вибач, це було політично доцільно. А мене чому не спитав? Ну, я б запитав, але подумав, що ти можеш відмовити. Я за тобою сумувати не буду. Побачимось через тиждень. Легко ступивши, Квентін збіг по трапу, який поспішно прибрали як тільки король опинився на палубі. З усіх боків лунали незрозумілі військово-морські крики. Квентін намагався нікому не заважати, пробираючись до кормової палуби. Корабель повільно, важко скрипів і зміщувався, нахиляючись та віддаляючись від пристані. А коли вони відпливли, вийшли з гавані. Повітря охололо, вітер посилився, Вода раптово стала сірою, як метал. Величезні хвилі прокотились під ними. Вітрила Мунджака схопили вітер. Корабель заскрипів і пристосувався до навантаження. Квентін підійшов до корми та подивився на слід, що залишив корабель. Він почувався добре і правильно. Цей корабель потребував Квентіна, і Квентін не підвів. Король випрямився. Щось важке і невидиме ослабило свою кіхтеподібну хватку, залишило звичне місце на його плечах та полетіло кудись далеко. Нехай воно обтяжує когось іншого деякий час, подумалось королю. І, напевно, воно чекатиме на нього. Але поки що бажана відпустка. Він повернувся, щоб спуститись вниз, і мало не вистрибнув з корабля. Прямо за ним стояла Джулія. Квентін не чув, як вона підійшла. Вітер схопив її чорне волосся і змусив його тріпотіти та літати навколо обличчя дівчини. Вона виглядала надзвичайно вродливою. Можливо, це якийсь трюк світла, здалось Квентіну. Але її шкіра мала якийсь сріблястий та неземний відтінок. Може, їм судилось закохатися один в одного, і це має трапитись на цьому кораблі? Вони разом спостерігали, як Вайтспайер ставав все меншим і нарешті зникає за мисом. Джулія прибула сюди з Брукліна, як і він. Вона, мабуть, є єдиною людиною у світі, в будь-якому, яка точно розуміла, що він відчуває. І як... «Непогано, а, Джулс?» – сказав він і вдихнув холодне морське повітря. «Я маю на увазі, що все, що ми робимо зараз, це абсурд. Але подивись!» Він жестом вказав на все. Корабель, вітер, небо, морський пейзаж – їх двох. «Ми повинні були зробити це багато років тому!» Вираз обличчя Джулії не змінився. Її очі так і не повернулись до нормального стану після інциденту в лісі. Вони все ще були чорними і виглядали дуже дивно, упоєднані з її дівочими веснянками. «Я взагалі навіть не помітила, що ми відпливли», – тихо сказала вона. Кінець третього розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!